ויקום בלק בן ציפור מלך מואב, ויילחם בישראל, וישלח ויקרא לוילעם בן בעור לקלל אתכם. ולא אביתי לשמוע לוילעם, ויברך ברוך אתכם, ואציל אתכם מידו. ותעברו את הירדן, ותבוא אל יריחו, ויילחמו בכם בעלי יריחו.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 ואת האמורי יושב הארץ מפנינו, גם אנחנו נעבוד את ה' כי הוא אלוהינו. ויאמר יהושע אל העם, לא תוכלו לעבוד את ה' כי אלוהים קדושים הוא. אל קנוהו לא יישא לפשעכם ולחטותיכם, כי תעזבו את ה'